Zuku kolektiboa duela bi urte sortu zen, elburu bakar batekin, euskal, zinema sustengatzea eta garatzea sortu denetik, zuku gailoak jada bi ekitaldi antolatu ditu hain bi urte hauetan eta azken erresidentzia hau besten txegidan heldu da hastapeneko zazpi zine egile horiek beren proiektua lantzeko. Nordiren eta zer proiektu duten itziar lemanz zuku parte hartu duen zine entzun dezagun. Hor lojela Werdin, uh, l'Andesco cinegile bat frantsesa, Proiektu Isigarri Polit batekin, La mélodie du mur. Itzelemans Agurra, Fixiozko Luze batekin, Andoni Badbeider, Mekokhneko gazte bat, bere fixiozko labur batekin, Carmen Etxeberria, jempertara Luze batekin fixiozko ere bai, eta gero bazen bikote bat, Sabina eh, Urkad eta Lucy Francini dokumental bat uh, ari ziren filmatzen eta idazten betan uh, deitzen dena maina emengo hartzain batzen portreta e, lehen txestioan batzen ere bai Jofroa Lazañ uh, barista ja, hemengo mugari buruzko uh, fikzio bat idazten duena fikzio historikoa, nola finkatu eta uh, magaztu izan den uh, muga frances estatua eta espainia estatuaren artean eta gero bigarren uh, Egon aldian, Josu Martínez bere ujengo dokumentala lantzen gurekin. Denak ez tira ber heinean dokumentala egiten dutenak adibidez filmaketa ere hasia dute itziar lemanz oraino idazketa lanen finitzen ari da eta ondotik hau finitu bezain laster beste lan potolo bat abiatuko du hau finantzaketa lortzea. Azteko e, filmabaten idazkera biziki iluze da baina zailena oino da finantziaketak ka txemaitea beraz pentsatzen dut gidoia bukatua haukanen irailako eta hor gira lan egiten dut gaztibeltza filmak e, koiztetxearekin, eta hor irailati goiti hasiko gira finantziamenduak sekatzen, eta dena ongi ibiltzen bada, uste dut iru urteren edo lau urteren bahne filmatuko dugula. Bahag dira fikzio luze bat denzat bederen iruspalau urte finantziamendu guzia lortzeko. Eta joanen den ostiralian, zazpizine beren lana orkestu baitute, una zer proposatuko duen bere fikzioan itziar lemantzek. Beraz, eh, agujaren historioa da eh, drama familiak bat, kokatua dena laroga eta amagamarka eh, da aita baten historioa alargun eta bizi dena bere bialabekin, maika eta aize, amasei eta sortzi urtekoak, Eta hemen biziki gogoja eta zailaduta aien aitarekin. Bera morgilduada bere depresioan bere emaztea galduta gero. Filma hasten delaik aitak erabakidu berriz eizira joaitea. Eta hor bere alaba ondiena e, asagetzen da eta ostopoak emaiten ditu. Filma hain e, zinatzen den arau e, deskoetzen duzu e, ama hil zela eizi istripu batean berdas aurreko lehtan oso bere alabaren asajea. La Chekinbarda da, e, legalki eh e hizi stripu bat egiten baduzu, eh 5 urte sigurtas arrela eta ezin duzula eh eskupeta bat hartu. Mainan 5 urteren bajne eh asteketa pasatzen da duzu eta lortzen baduzu ba bere eskuratzen duzu zure eh hizirat joiteko permisa. Ta beraz filmaren astapenean aitak hori egiten du. Eh permisa ber pasatzen du eta badoa bigiz eh eta Hortika entzina e, maika bizikik esu da bere kontra eta e, haien tabua amaren eriotza ez duten asekua nahi eta e, tabu hori da eta behar dute egin uh, amaren uh, dolua eta behar, behar du honartu ez zela bakarik, bai iztripo bat da behinan e, beharen nahdura dela ere eta onartezina e, dela behiz iztatzea.